Irunera iristen diren migratzaile guztiek ez dira harrera saretik pasatzen baina sarehunako Bollondresek bakarrik bi.000ta hogeita batean lau milatas sehun migratzaile inguru lagundu ditu. Migrazio egoan diren pertsonendako harrera dueina oraindik ez dela ziurtatua adierazi dute. Salatu dutenez administrazio publikoek ez dituzte migrazio egoeran diren pertsona guztien eskubideak bermatzen. Irungo gurugutzeek horriko aterpetxean oraindik, migrante batzuk ez dituzte errezibitzen. Bi .000 batean esaterako berre onda lagunei sarrera debekatu ziettan. Irungo harrera sareak egoera hori salatu du. Josune mendi Irungo harrera sareko kidea. Bai, pues escojola izak erraten du hori, harrera integrala eta duina egiten dula, bion bueno, e, aipatzen dute beti aterpea, tokia badagola, jendea sartzen jendea kuidatzen dugula, baina ikusten dugu ez dela horrela, goia salakatu du ez dakiz bat aldiz jendea kanpoan gelditzen dela, kriterioren historia hori da. Orduan, eh 2022 lagun gelditu dire kanpoan. Administrazio publikoen dispositibotik kanpo gelditu diren 2022 lagunen artean La hogeita zorziaa txikiko izan dira Irungo harreraareko bollder zen etxetan, edota sareko kidei esker, Irungo ostaletan gaua pasa Bestalde Irungo harrerareanmila berrehun hogeita hiru pertsonari negurako arropa egokia eskaini die.